Господонько, Господоньку, що тут напрацювалося, що тут нагорювалося? Ось гляньте, людоньки, на мої руки, як патики, як зачовгані копистки, а від чого? Думаєте, сиділа, зложивши їх у пелені? Думаєте, наймечок держала, радила та командувала, та готовеньки пободні, до скрині, до сасіків збирала? Ой, ні, ой, чуєте, ні». Рано світочок, чи звелося сонце, чи ні, а ти вже зводися. І чи болить тебе що, чи не болить, чи догоряє тобі яка біда, чи не догоряє, а ти йдеш, а ти дерешся, а ти робиш. Нема тобі часу на таке зважати. Зернятко до зернятка, копійко до копійки, все докупи, все разком. Зносиш, збираєш, а тепер кидай, усе кидай. А дивіться, людоньки, яка тут земля, як масло, як хліб, а пахуча, а садок який, гляньте на ті вишеньки, на ті яблуньки, на ті грушечки та сливи. І все отут на очах виросло. Кожне знаєш, як свою дитину. А дивіться, який город, хіба то город, то скатертина, що на ній кладуть паску. А як родило, що не посієш, що не втицнеш у землю, росте, буяє, женеться до гори» і небо, яке, погляньте, своє, пахуче, і звиклося до нього, і хутір, і ніхто тобі на голову не лізе, чи курка піде куди, чи дітиська десь залізуть, ніхто того не бачить, ніхто не жминдає, ніхто не гдирає. Перед днем у середу прийшла із села стара мати Івана Кушки, і тільки увійшла до хати, навіть помагайбі не промовила, як одразу сльозами залилася». Настя не питала, що сталося, і собі в сльози. Навіщо вам ото, ледве промовляє стара Кущиха, все кидати. І чому ви того свого не вговорите? То ж вас у тут рай, хіба вам чого бракує? А він прийшов до нашого, намовив його, а тепер тягне нас у світ за очі за край світа. А я, дивіться, стара, хотіла б уже зложити кості свої при своїх. «Ні, серденько, бабусю, ні, голубонько, нічого нам, чуєте, тут не бракує, але що я можу подіяти? Пере нас, волоче нас, Бог святий знає куди, десь отуди, як до Почаєва, а може ще й далі». Ридали обидві, ніби їх на смерть виряжали, і не могли наридатися. Здавалось, геть чисто обидві в сльозах розільються. «Підступало свято». У п'ятницю на плащаницю вернулись Матвій з Василем. Не можна їх впізнати. Такі вихудлі, вивітрені, аж темні очі, як нори. Василь ледве лазить. Матвій – сама кістка. У хаті, мов у домовині, чорно, непорно. Паски якісь спекла, але не до них тепер. А Матвій ще було думав, що одразу так і поїдуть, бо дехто вже виїхав. Там, мовляв, і паску з'їдять – і кімната там у панському будинку приготовлена. Але треба квапитись, а то, чого доброго, заберуть інші. А тоді живи на дворі, та й земля, та й городи, та й усе скрізь чекає. Але Настя вперлася, і ти хоч ріж її. Не поїду перед самим святом, не будеш бачити мене живою. Без своїх, без могил не буду десь там святкувати. І Матвій здався, хай уже думає, відсвяткує» а в самого серці не на місці. Думка все там і там, цілий тиждень треба чекати, і хто знає, що за такий час може там статися. Прийшла свята ніч. На покуті перед образами лампадка блимає. Настя худа, як мощі, стоїть, руки чорні, зложені і молиться. Хреститься, поклони б'є і плаче потиху. А Василь, а Володько, а Хведот також невеселі, але ці мають своє горе. Свято не буде, як було, все якось так розкидане, скрізь смутно. Володько, наприклад, анітрохи не шкодує, що вони їдуть. Йому навіть цікаво, що там буде. Поїдуть кудись далеко, невідомо куди, але все-таки то дуже-дуже мусить бути цікаво. Питав Василя, як там є. Але той так уже виріс, що й балакать з ним не бажає. Отже, всі в турботі, Одна василинка пишить собі в колясці, як звичайно, і ще зовсім байдуже, що там у тому Божому світі коїться. Пасху святити, як звичайно, їздили, хоча коні й дуже нагонені, бо хто зна, чи Настя дійшла б до церкви. Біля церкви зійшлися всі ті жінки, що ще не від'їхали, а мають їхати, і щинили таке, хоч у землю лізь, христосуються, цілуються а самі, мов, тіні, а ридають, мов, померцеві. До них долучилась рідня, і, ну, просто тобі не Великдень, а похорон.